Jerzy Plašavsky – stylistické formy Metonymie Označení předmětu nebo činnosti jiným předmětem nebo činností, jež je s předchozí činností v blízkém příčinem vztahu. Režiséři používají metonymie nejčastěji k vyjádření určitých prostých odtažitých pojmů, Jejichž přímé předvedení není možné nebo by bylo příliš banální. K nejběžnějším patří metonymie označující hrdinovu smrt. Od naprosté banality, jakou je to, že světkové smrti smekají pokrývky hlavy, přecházíme k rafinovanějším nápadům. Umírajícímu vypadne koule s rukou. Občan Kejn. Ruka umírající převrhne lahvičku s lékem. Paříž miluje a jásá. Dotázán na osud svých blízkých, svědek jejich smrti odpovídá mlčky tím, že roztrhne kus plátna. Město nepokořené. Exploze, která rozmetala nákladní vůz s nitroglycerinem, je ukázána tak, že závan vzduchu sfoukne tabák z papírku řidiči druhého vozu. Mzda strachu. Že voják hrající na harmoniku zahynul při železniční katastrofě, je ukázáno detailem harmoniky, padající z náspu až po její znehybnění. Bitva o koleje. Po, usmrtění d... po usmrcení další ženy, v monsieur Varduovi, Sklízí hrdina ze stolu jeden ze dvou příborů. Ještě odtažitější pojem, jakým je sucho, vyjádřil Eisenstein v generální linii během procesí prosícího odešť detailem vyčerpaných ovcí, těžce oddychujících žízní. O metonymickém vyjádření nikoli faktorů a pojmů, nýbrž citů, Píše Pudovkin používá je jako příkladu filmu Harryho Kinga David Mazlíček, v němž se malý chlapec chce za tragédii své rodiny pomstit jednomu Tulákovi. Znovu se tajně krade ke zbrani a snímá ji ze zdi, ale matčin hlas prosící, aby koupil mídlo, nutí jej zase rychlé zbraň pověsit a dojít do krámu. Pokaždé, když jeho ruka sahá po zbrani, Divák ví, co se děje v jeho nitru. Pověsit zbraň a běžet do obchodu, to zde znamená zapomenout na sebe pro druhého. Při dobře zřetězených vzájemných závislostech může však metonymie vyjadřovat nejen pojmy a city, nýbrž i velmi složité situace, což je obvykle dokladem toho, že tvůrce je neobyčejně zběhlý v konstruování dramatu. Irzykovsky popisuje například frašku s tlouštíkem Fetim titul neuvádí. Fety zachraňuje muže visícího v hluboké studni na konci řetězu. Fety s námahou vytahuje řetěz, ale v důsledku různých příčin práci nedokončí a kliku pouští. Řetěz navinutý na rumpál se dává do pohybu a tím, jak se smršťuje. Jak sebou hází a jak ho ubývá, komicky vypráví o hrůze, k došlo ve studni. Je to vzácný případ metonymie, kdy dva prvky, jež jsou jí zpěty, liší se diametrálně svým citovým ladením. Jednolitě tragické ladění má metonymie v závěru Desantisova tragického honu. Když hrdinové obklíčují sídlo bandy, Postupující se po zaminovaném terénu, demonická Lily Marlin se uvnitř bunkru pře se svým milencem, držíc ruku na klíči zapojujícím miny. Nepatrný pohyb její ruky může znamenat smrt pro řadu lidí. Jednolitě komické ladění má metonymie v McCaryově kachní polévce. Jeden z bratří Marxů, znaven celodenní jízdou, přijíždí na koní k oknu pěkného děvčete. Na zítří ukazuje kamera u lůžka pečlivě srovnané těžké boty, maličké střevíčky a čtyři stříbrné podkovy. Tento příklad je ostatně na pomezí elipsy. Složitá dějová situace tvoří základ Paglierovi povídky Alžběta z filmu Třikrát žena. Hrdinka přichází do vesnice, v níž se ukrýval a kdy je pochován její muž, padlý před deseti lety. Osamělá mladá vesničanka, která ho ukrývala, skrývá něco před nově příchozí. Je to dítě, jemu jde na desátý rok. Stejně subtilní metonymí napovídá Kavalerovič v pravdivém konci Velké války materiální situaci Hrdinky, která po návratu svého zmrzačeného muže z koncentračního tábora musí živit celou rodinu. Hrdinčina finanční situace není předmětem vyprávění, tvůrce o ní nemusí přímo hovořit a také to nedělá. Diváka však zajímá, co ta žena dělá, aby si udržela jakous takous životní úroveň. Ve dvou scénách, jež jsou obsahově pro hlavní konflikt důležité, exponuje režisér v hrdinšiných rukou číslo zahraničního časopisu, v němž je založen článek a pak večer hrdinku posadí k nějakému rukopisu, psacímu stroji a slovníku. Závěr, hrdinka si po večerech přivydělává tím, že překládá.